Привіт! хриплим невиспаним басом гавкнув я до них. Привіт, ви куди зібралися? спитав Лесик, вовчик в той момент затягнувся. В Берлін їдемо!» – не без гордості рикнув я. Класно вам, а ми на риби їдемо, на оселю, сказав Лесик, і міг того не казати, бо вони завжди ходили на рибу на оселю. Ну, покачеш що, ти типу, попрощався я, і барт заліз на переднє крісло, тобто диван. Памахнули руками із сигаретними вогниками дядьки з балкона, і я покрутив ключ в замку. Побіда мовчала, як в бак води не я покрутив ключ ще раз, нічого не відбулося. Я мовчки вийшов і з звуком поїзда, який зійшов з рейок, відкрив капот. Там нічого нового і взагалі нічого нового, бо було темно і я не побачив. «Що таке?» – почув я голос Лесика, а Вовчик якраз затягувався. «Та щось не заводиться, бля, розгублено пормиєм рів'я. Може штовхнути?» – запропонував Лесик, а Вовчик втумить підкурював наступну папіроску. «Та не може бути, блін, вчора ж їздила нормально». Я зрозумів, що надійшов той момент, коли треба брати в руки корбу і зайнятися щовіхою брудним ділом. Я вигрозив піонерів і дістав з-під сидіння злощасний гнутий костиль, який служив для механічного запуску двигуна. Вікна в квартирі Барбари погасли, але коли я крутнув пару разів, вікна знов запалилися і не тільки в неї. По місту розлягався бряскіт металу, ніби танкова дивізія генерала Паульса воскресла із мертвих і їхала брати Курск. Я крутив і крутив, а машина тільки мечала мені в відповідь, як корова, яка не проти щось перекосити, але стоїть прив'язана в пустій стані і шеї ззаді валить бик. Барт погойдувався в машині в такт моїх рухів. Лесик докурював третю поспіль і щось йому підказувало, що риба сьогодні накривається. А ще він переживав, що я своєю корбою пробуджу цілий мікрорайон, і він вийде на збити. Вовчик мовчки затягувався і спостерігав за бардом, який хитався в машині. Ніхто не міг припустити, які думки роїлися в нього в голові. З його окулярів розфокусовували погляд, і він бачив перед собою Берлін, район Нойкьольн, вуличку Флюкхофенштраси і себе на тій вулиці. В його голові не хотів вжитися факт того, що наша машина не поїде. Машина, яка мала перекинути нас зі світу реалій у світ, де манекени купують по 150 марок, не їде. Поки Барт подумки бродив берлінськими вуличками і шукав пацана, з яким любив курити дубас, Лесик вже був внизу. Вовчик докурював наверху і також збирався нам помогти. Ми виштовхали побіду на рівну дорогу зі стоянки, Лесик став ззаду і вперся ногами. Я штовхнув через відкриття лівій двері, впершись у панель з приладами. Барт сидів в машині і хотів скоріше приїхати в кінцеву точку. Вдвох нам досить слабо вдавалося розігнати наш паровоз, і ми дочекалися Вовчика, який з сигаретою в зубах став біля Лесика. Ми доїхали до Горбочка і штовхнули машину вниз. Вона відразу перетворилася на неконтрольований снаряд, який встані протиранити велику китайську стіну. Я заскочив у кабіну і крикнув «Дякую, Лесечок! Тепер вже поїде! Захлопнув двері, почекав набору максимальної швидкості і втикнув третю передачу. Швидкість стала гаснути побітніше, бо інерцію гасили механізми, які вона прокручувала в двигуні. Він не запалився. Машина прокотилася ще пару метрів і тихенько стала. Лесик з Вовою стояли метрів сто ззаду і курили. Не домовляючись, вони разом рушили в наш бік. На цей раз ми виштовхали тачанку на головну вулицю нашого міста і гордо пробіглися з нею по всій її довжині. Людина, яка не спала, могла нас бачити в тій самій точці три рази через якийсь проміжок часу. Бо рівно стільки кругів ми зробили навколо Новоєврейська, коли вимочені опустилися на бордюр і закурили. Барт з машини не виходив. Спати він не міг, а пхати не хотів. «Приїхали вроді, – сумно сказав я в пустоту. Лесик з Вовчиком проклонали, по-думки, той момент, коли вони пішли курити на балкон і побачили нас. Можна було покурити на кухні і спокійно спати перед рибою. Я зібрався з думками, які літали мухами наді мною, як над свіжою купою соковитого коров'ячого гімна і вирадив фразу «Паца, давайте ще разок вниз, до третьої школи. Там така гора, що вже як звідти не заведеться, то її взагалі гаплик». І дійсно, там була довжелезна і височена гора завдовжки з кілометра. Якщо машина з'їде вниз і не заведеться, ми із спокійною душою відмовимося від думки витягнути її назад, бо це в нашій ситуації просто неможливо. Ми встали, вперлися ногами в асфальт і почали штовхати її з такими лицями, ніби внизу не третя школа, а розчилена великого каньйону, штат Колорадо. Останні метри, і машина понеслася вниз, залишаючи Лесика з вовчиком далеко ззаду, зі швидкістю звуку, разом з їхніми бичками, затиснутими в зубах. Я втекнув третю учманілу, почав натискати на всілякі кнопки самоділки, яких на панелі було просто маса, як в вертольоті. Мій Войко майстер від Бога, понаробив кучу тумблерів. Але не встиг мені розказати, яка кнопка за що відповідає. І за декілька метрів до неминучої зупинки я видно, набрав потрібну комбінацію цифр, тобто натис нарешті те, що треба було натиснути, і побіда рикнула і почала працювати. Барт збоку поправив пальцем окуляри, іначе нічого не було, поглянув на годинник, було пів на п'ято. Я розвернув машину і побачив, як вдалині підскакували дві маленькі фігурки. Толесик з Вовою танцював ритуальний танець на знак перемоги рефлексів над інтелектом. Ми виїхали до гори, і я, відкривши двері, запропонував підкинути братів додому. Дякую, Андрюха. Ми ще покуримо по дорозі, озвався вовчик. Ми помахали їм і поїхали в бік кордону. За спиною на сході починало світати, і бардові окуляри засвітилися ніби з середини. Аж страшно було нього дивитися. Тому я намагався роздивитися щось на дорозі через феноменальне вітрове скло. Коли ми приїжджали через покоцаний переїзд у селі коти, я пригальмував і переключив замість першої на третю. Побіда хрюкнула і стала посеред рейку. Я знав, що поїзд тут ходить дуже рідко, але нам би вистачило і одного разу, повірте. Я дослідив ситуацію. Заднє колесо стояло перед самою рейкою, яка в тому місті була високою через відсутність асфальту. І тому перепхати машину руками було рівнозначно зіпхати з місця Останкінську вежу. Мене важко було чимось здивувати після нічного кросу по окружні Новоєврейська, і я руками поскладав у голові останки свого логічного мислення і відразу згадав, що допомогло вийти з патової ситуації. Звичайно, кнопка. Вона була зліва від руля майже під датчиком температури води. Я витягнув костиль і сказав Бардо. «Віталя, я крутну, а ти нажми на кнопку, окей?» «Окей», – сказав Віталя. Я звичним жестом сунув у машині покручений залізний член і крутнув. То, що не відбулося нічого, не здивувало, а навіть трохи підняло настрій. Я звик до такої реакції машини на моє намагання її задовольнити. Але вирішив спитати в Барда, чи він натискав кнопку. «Ти крутнув, а потім я нажав, ти ж так казав?» «Ні, Віталя, блять, нажми і тримай, я крутну ще раз, добре?» Віталік натиснув кнопку, я крутнув корбу, і машина моментально завелася. Ми взнали великий секрет побіди номер один, і тепер Берлін став для нас трохи ближче, ніж годину тому. Ми під'їхали до пропускного пункту на Равіруській десь пару хвилин по шості. Була величезна черга машин, які їхали до Польщі, але їх не пускали. Просто у мого однокласника Феді, який працював на митниці, був день народження. І митниця неспроможна було обслуговувати нездисципліновану масу туристів. Про нас знали, бо я дзвонив Феді, що ми будемо їхати. Пограничник, який був явно потомком Чінгісхана, війська якого тусували в нашому районі довший час, був короткого росту з кривими ножками іксом, розкосами монгольськими очами і жовтим кольором шкіри. Справжній українець, коротше. На маленькій голові телепалася величезна, як для нього, фуражка з пластмасовим дашком, з'їжджаючи вперед, вона била його по носі. Тоді він робив головою ківок вверх. Ніби відганяв муху, яка хотіла сісти йому на ніс, і фурашка ненадовго поверталася на своє попереднє місце. Вікно в моїх дверях не відкривалося, і я відкрив двері, щоб почути, що він скаже. Двері пригвоздили маленького погранця до стіни його будки, він вирішив очі і, обтираючи все болото з побіди своїм далеко не свіжим мундиром, протиснувся і виліз на волю. Ти чуєш, осторожно, чи Чу людину не придувив, ображено сказав він. Не ж не та людина розміром, як пес, сказав я вже на ходу, і він, на щастя, того не чув. Ми в'їхали на абсолютно пусту і затишну митницю. Жаби квакали в сусідньому скордонному озері. Лекій вітерець ворушив верхівки дерев і носив по території незаповнені митні декларації. Я не глушив машину, поза як діставати корбу на границі не входило до моїх найближчих планів. З корчів вилізла фігура митника в пом'ятому прикиді, і він підійшов до машини. Його хитнуло, і він скупився за ручку задніх дверей. Двері піддалися і відкрилися. Із них випило п'ятеро голих фігур. Ніколи в житті митник не тверзів і не сивів і не какав одночасно. Він присів і, обхопивши голову, руками крикнув. «Та ж мертвих дітей не можна, хлопці, в границя!» На моє і барда щастя з поближчого вагончика вийшла ще одна фігура, знайома мені до болю ще зі школи. «Федя, наше спасіння!» «Скільки раз?» – протягував він мене через безнадійно довгі, як романи Толстого, черги до кордону. Він підійшов до нас і, хапаючи за руку сивого вже на той момент колегу, сказав. «Давай талончик!» Взявши його другою рукою, відволочив друга у вагончик і за хвилину повернувся з проштампованим пропуском для виїзду. «Сьогодні в поляків чорна бригада», – сказав він змовницьким тоном. «Вважайте, там можуть не пустити з вашими пасажирами». Ми подякували, сіли в машину і переїхали на польський бік. Перше, що сказав нам поляк, кинуло мене впід. «Згашить щільник!» Це означало, що я мав виключити двигун. Машин більше не було і вся увага впала виключно на нас. Не виключите, означало, що я через три хвилини знову побачив Федю. Нам таке не підходило. Ми їхали в Європу. Я виробив мотор і вийшов з машини. Поляк підозріло подивився на барда, який, ніби сьой манекен, сидів в машині і не рухався. Докон є детя? спитав він головом Адольфа Гітлера, який читав промову по радіо. До Берліна на фестиваль, чистою польською, відповів я. Театр єднего актора, тенпан в окулярах є акторем. Манекіни для сценографії, а яму помагам. Поляк довго ходив навколо машини і простукав у двері. Його не цікавили манікени, на яких барт заробляв більше, ніж будь-який наркоділер з Бучича на коноплі. Він шукав наркоту і був переконаний, що вона в нас є. Але з дверей від постукування по них фонаріком, крім кузків ржавчини, не відпадало нічого подібного на кокаїн. Так він ще хвилин з 10 і попросив відкрити капот. Коли я здійснив його просьбу, перед ним відкрилася паща, який позавидував би амазонський алігатор. Туда міг попасти навіть кінь, і його би там довго шукали. посвятивши на брудній деталі, поляк просяк противним запахом. Спалених газів, і від його парфумів пані ковальська не залишилася навіть натяку. Єхать. крикнув він і, залишивши руки за спину, став збоку. Я шепнув барду, що треба вийти з машини і попхати, бо, дістаючи корбу на польській митниці, ми б заробили собі пожиттєву депортацію. Барт, перший раз від новоєврейська виліз з машини, поправив пальцем окуляри і разом зі мною почав пхати машину в бік виїзду. Поляк, збаринівши від такої наглості, крикнув історичним тоном. Повідяв їхать не пхать. Ми з Бардом продовжували бігти і штовхати машину, і робили б то навіть тоді, коли б польський митник почав стріляти нам в спину. Але оскільки пістолет був у нього хіба що в штанах, ми більше переживали за того спереду, який відкривав шлагбагом. Він витріщив очі і спросоння не міг догнати. Що йому робити? На нього неслася велика яржава махіна і через кілька секунд могла змести його будку. А він зайняв би горде місце на капоті у вигляді фігурки Оленя, який готується до стрибка. Отвірай! крикнув йому я, заскакуючи на ходу в кабіну і на помилки шукаючи ту кнопку, без якої наша херня не заводилася, і пробіжка увінчалася би депортацією. Він скажено дивився то на мене, то на побіду, то на начальника, який кричав йому щось ззаду. Любов до життя перемогла. Він підняв шлагбаум і відскочив у бік. Ми пронеслися повз нього на швидкості 40 км на годину. Крило якраз почало відбивати свій зловісний ритм. Барт ніяк не міг заскочити, він засидів ногу, і вона теліпалася, як частина чужого організму, прив'язана до нього. Він повіз на дверях і не міг перехилитися, щоб впасти на диван і закрити їх. Я натиснув кнопку, врубав передачу, машина сіпнулася, завелася, і Барт влетів в кабіну, поправляючи окуляри. Яфігєю вирвалося в нього. І йшла четверта година нашої подорожі, і ми вкотилися в Польщу. Ми приїхали 50, а до фінальної точки залишалося всього якихось там 950 кілометрів. Якби мені випала зараз мої 37,5 років така нагода проїхатися побідою до Берліна, я би застрілив того, хто мені це запропонував, а потім застрілився б сам. Тоді все було інакше. Бард мирно спав, не знімаючи окулярів і не підозрюючи, що коли б він був на цьому місці років через 15, його прострілений труп я би скинув десь у комиші вісли в районі Кракова. Я крутив руль і не знав, що паралельно з нами відправилася ще одна експедиція до Західної Європи, укомплектована Бардом. Збучача дві години після нашого від'їзду рушила дивна машина УАЗік, переповнена людьми і манекенами. Машина являла собою прототип санітарної машини швидкої допомоги з таким круглим смішним передом, який є в кожній лікарні. Мість там було шість, але в машину запхалося вісім чоловік, крім чотирьох дорослих манекенів. Шофер називався Олег і їздив він на ній таким чином, що коли сидів за кермом, коліна в нього були на рівні вух, а руль внизу між ногами. Зручно продумане місце водія постійно тримало шофера в тонусі, в напруженому стані, і надавало заснути під час руху. В машині разом з великою кількістю невідомого мені люду їхав наш з бардом друг Террі, якого я забув взяти на борт нашого VIP-шного корабля. Я прекрасно пам'ятаю, що коли ми проїжджали Жешов, під горою стояла машина УАЗ із термнопільськими номерами. Купа народу купишилася біля неї і махала всім машинам, які зі свистом мчали повз них. У Польщі не прийнято зупинятися незнайомим. Буремні роки нашого рекету мали свої написані закони. Я також, стримуючи сльози, приїхав біля них і не зупинився. Нечиста хотіла, щоб Барт у цей момент спав, а спав він майже всю дорогу. А виявляється, в Олега скінчився бензин, і вони всю ніч спиняли машини, щоб попросити пального. Вісім годин вимучені і замерзлі українці стояли на смерть на польській дорозі, підсцикуючи знак краків 200 кілометрів і вижили. Бо прийшов ранок, і хтось сильніший за інших вийшов на горбок. І побачив величезну заправку, яка була ще якихось 300 метрів далі від місця примусової стоянки по іншій бік гори. Сльози щастя залили очі українців, а Олег почала повз двома фляжками з підводи Моршинська набирати бензини. Ми в той час доїхали до Кракова і зупинилися на паркінгу, щоб дослідити причину хвороби нашої ластівки. Я вперше за дорогу від кордону заглушив двигло і ми пішли. Мусимо вияснити, що це за херня барт, бо німці нас не пустять. Сьогодні неділя, спитав Віталік, якому здалося, що проспав у машині тиждень. Неділя, Барт. Дай Бог вияснити, що там за параша відламалася, і її тут купити. Сьогодні то нереально, все закрито. Я піду куплю журнальчика, а ти подивися до машини. Класно придумав Віталік і пішов ритися в музичній пресі. Я озброївся набором ключів і поліз під машину. Поляки взагалі, народ доброзичливий, але дуже приставучий. Навколо мене тут же зібрався консіліум з чотирьох алкашів, які бухали на заправці пивожив'яць, і почали гундосити під руку. А це то курва за авто? То є авто? То курва-танк! Слово «курва» поляки вживають настільки часто, що воно ними не помічається. А в нашій мові замість нього придумали кому. Взагалі вони кохаються в рускіх матюках і різноманітно це демонструють. Я відкрутив акумулятор і порахував фінанси. У мене було 50 доларів на всю дорогу. Дивно, я недавно поставив майже свіжий, а він так підмолодив. Треба було починати тратити гроші. Я зайшов на заправку і вибрав найдешевше китайське гімнце з назвою «Золотий кінь». Прикрутивши коня на місці, під капотом я віддав ще 30 доларів, спробував завести машину і відразу зрозумів, що 30-ку я викинув на вітер. Наша савдеповська батарея була здатна крутити запорізьку греблю, але причина була не в ній. Стартер пробило мені в голові. Ясно, що продавець і чути не хотів, щоб віддати йому золотого коня назад. Я змирився і поліз під машину відкручувати стартер. Алкаші вели дискусію далі. Я мовілим, що то не акумулятор, курва. Я теж мовілим, що не, курва. «Ну то це ти, мій курва? А це є курва?» Я крутив гайки, через півгодини виліз під машини, тримаючи в руках хворий орган. Малесенька, круленька шайбочка тріснула на бендиксі, не буду пояснювати, що то за хір. І він перекособочився і не крутився. Бляха муха! Через таку дрібницю наша подорож була під загрозою провалу. Я з руками в солідолі аж по плечі забіг в чистий, як оптека-магазин, де Барт з виглядом філософа гортав журнал «Тільки рок». Віталій, я знаю причину!» – крикнув, я піднесу. Не треба знайти таку фігняшку, але де ми її знайдемо в неділю ввечері?» Продавець стояв в ідеально чистому комбінзоні, покрутивши нос мій бік і запропонував. «Може, пан Сє Ми виїхали зі змішаними почуттями. З одного боку, я знав причину, а з другого боку, що мені то давало, що я її знав? До Врослова ми зупинялися разів 20 біля приватних автомагазинів і нам відповідали то саме, що нині «закрито». Швидкість нашого руху була настільки помірна, що проїжджаючи по польських селах, я встигнув роздивитися меблі по хатах, впізнати в лице всіх мешканців, які жили в них, познайомитися з генеалогічним деревом польських сімей, дякуючи фотографіям, які висіли на стінах тих будинків. Всю дорогу по Польщі нам кричали слід Варшава! Варшава! Недалекі поляки не знали, що їх машина Варшава була наголос дерта з нашої побіди, так само, як і Міні Купер, Порш і ще багато славних прикладів високоякісного автомобілебудування. Я завернув на паркінг приватного готелю на автоматі, не узгоджуючи це рішення з Бардом. В рецепції сказали, що номер на двох коштує 25 уїв, рівно стільки в нас було на двох. Сили полишали наші тіла, і ми вирішили залізти в душ і напитися. А завтра буде завтра. Як завжди, після фляшки на брата зранку встати не належить до найлегших завдань. У мене голова набрала квадратних форм і ніяк не хотіла повернутися в свій первинний стан. Барт заснув в окулярах і знявши їх зараз, був схожий на хворого гаймовритом, який припалив собі ніс компресом схріну. Ми зійшли вниз і просто змели з лиця землі більшу частину шведського стола в ресторанчику. Піднялися наверх, склали сумки і здивовано помітили, що були тут всього ніч, а номер виглядав, як після 20 особової оргії. Зійшли вниз і загребли в сумки другу половину шведського стола. Зніяковілий офіціант побажав нам веселої подорожі. Він сказав пророчі слова. Весело почало бути відразу, як ми вийшли на двір. Було зимно, градусів 10. Туман обійняв світ навколо нас, і ми виглядали в ньому, як замочена в порошку білизна. Барт стояв збоку і курив, а я бачив тільки, як в білій загуслій масі моргали його скельця окулярів. Ми підійшли до нашої квартири на колесах, яка стояла на фоні стройових модних і нових машин, як ракета-космонавта Комарова, яка загубилася в космосі 40 років тому, і зненацька впала на паркінг готелю у Штефана. Вікна її зловісно запітніли, і я зрозумів, що аеробика скорбою мені забезпечена. Я акуратно дістав її з багажника, вставив в решітку і крутнув. Замість звичного звуку прокручування двигуна почувся якийсь хруст. По-моєму, я вставив її в темноті трохи не туди і щойно перемолов якусь тваринку, яка залізла переспати на теплий двигун. Покопиршавшись ще разок у потрібному напрямку, я надибав статевий отвір моєї залізної коханки і увійшов у неї з цієї сили. З усієї сили. Вона видала стогін, який може видати жінка, котру розбудив чоловік в сьомій годині ранку тільки через свою несподівану ерекцію, і нагло по-сухому почав шурбати її на підготовлену мишку. Поляки не звикли до того, що по подвір'ю приватного тихенького готельчика їздить товарний поїзд в сьомій годині ранку. Вони вилізали на балкони і кричали «Ти, курва, русський, я зараз вийде і чи покаже, тихо, курва!» На що я в обов'язковому порядку давав їм таку відповідь. «Та ви засрані пшеки! Коли ви вивозили від нас в анальних своїх вонючих польських сраках золото і брилянти, то ми мовчали. А я вам зараз мішаю!» Така дискусія в дусі братерства і взаєморозуміння проходила якихось хвилин десять, поки Барт скорив нарешті ранковий житан і, наморщивши лоба, видав фразу, яка змусила поляків здатися. «Шп'єрдаляй!» – крикнув він в молочну темноту, де мав бути готель із психованими жителями. І настала тиша. В одному слові, він припустився чотирьох помилок, і до сьогодні я не можу розібратися, яка магічна сила, присутня в ньому, змусила закритися цілому вагону розлючених панів. Я віддав машині більшість своєї теплової енергії, і вона, не розбещена сексом в своєму житті, за партійним функціонером, кінчила через хвилин 15, тобто завелася, і з прекрасним рокотом купа непотрібного і ржавого сміття викоталася з нами на борту в бік Вроцлава.